Pse shijat ose shqip shijitët, se shijat është më shumë ata që e njojnë si term fetarë, pëse shijat kapën shumë, thotë, në bas imam alijut dhe kapën se këtë tyre që alijun e shpallin profet pa atë nërmajshë do të kënë në diqka që të duhet anë djerin ne u themi aty në si që ka thonë Hafiza Likorqa Tha, shkunë tha duke bërë debata sënit me shijitët, me i hoqë. E ku shkoja i hoqëa, u nëllën gjithë, edhe i hoqëa i futi, këpucet i futi nërës tjetun. E këto dërvishët shijat, se i ratë janë, i ratë janë, nuk janë jan dy gjonat ndryshme. Shijat, dërvishë lërët, këto i, i muhabet janë. Vetëm se fëtyrat i kanë ndryshme, robat i kanë ndryshme. I thotë, që ne thotë o hoqë, thotë, i mashallah hoqë i modhë kjojë, i thotë, thot, që ne ti thotë, i ke mërë këpucët në shqetun, e thotë, e di përse, e thotë, ha, thot, i thotë, thot, thot, thot, mençmit, i thotë, ha, thotë, se në kone pegamenit, a.s. Thot, thot, pe thot, e thotë, shijat, thotë, i kanë vjetë këpust pegamenit, a.s. Filunat të të qeshë, e, hoqët e rejë, përse, thotë, se më të rejë, thotë, I, që rëna ca, u t'i kjeke mashtru, s'kjerë me bo debat Uarë thë nuk për rej, thë Rej thë në këta, së është e vërtet Po si të së është e vërtet Po s'ka pas të shia në kohët për ega me dhe le sëram Po ju thë gjdo në Ti thë në hoqës për po rej Po pse thë për po rej Si thë shia ti kanë vjetë për ega me dhe le sëram Po s'ka pas shia kohë në kohët për ega me dhe le sëram E po mirë thë, kush s'ka pas në Nga dollet, normalisht o vlezën që shiizmi si grupim, është një grupim i madhë dhe i gjërë shumë, faktikisht në teori, po të letëzosh më shiizmin, do të gjeshë se shiizmi është shumë grupacione, shumë grupe, ka për i ty në që janë afrë e hlusunetit, po këto e në shumë pak, dhe sotë sot në botën islame po thujë se nuk e gëzistojnë. Po thuajse nuk ekzistojnë, mos më mos më qenë dhe në të padrejt, më thën mos ton skasnjë, po thuajse ekzistojnë, pra shumë pak ata që janë afër afra e liçunitetit. Sot pjesa më e madhe e shizmit, pjesa më e madhe e shizmit botëror është sekti Safeui, Ithnashiri, Alawi, Nusairi. Pra janë njerëz që nuk e besojnë Kur'anin që ne besojmë, nuk e besojnë profetin që ne besojmë, nuk e besojnë Allahun Zotin tonë që ne besojmë janë komplet të shka tjetër, komplet. Lërë e se që farë thonë, normalisht ato dë thonë Kurani, ato dë thonë jeta pegamet, ato të shfashin me ehli bejtin, e kanë ngritë, të më thonë, atë flamurin ehli bejtit, në emër të ehli bejtit, dhe përshdojt gjë për ehli bejtit, dhe se ehli bejtit, ehli së neti, nuk i ka kushturën si, e tjere, tjere, tjere, tjere, në më thonë, i ma ma liju, aliju, aliju, aliju, aliju, të më th Ku është problemi? Ju jo, do në e bubekër në omerin othmanin, në e du më alijum, dhondër në e pejga merit, pejga merit sasë mjë dha gotën, në të një ku është problemi? Jo më rëzotni, për zotin, nuk është problemi aske aliju, aske heli bejti, aske imamët. Problemi është se janë dy besimet ndryshme. Pa nëse ti ullëshme njëri cili thotë, unë nuk e besoj kuranin që ti beso. Qarë qar është të far A dallon këtë një njerëj, këtë njerëj nga një kriter, çfarë dallon? Pse thot la ilaha illallah? Fut kompjuterin, kompjuterin. Fut program që thot la ilaha illallah gjithë ditën, gjithë natën, s'pushon kompjuterin. S'është problem këbu. Edhe munafiqët kanë pejgamberin Alayhis salam, thoshin la ilaha illallah, thoshin muhammed rasulullah, falshin namaz, mas pejgamberin Alayhis salam, agjroshin në Ramazan, shkoqin në Hax juosh problemi se thot la ilaha illa allah po nuk thot la ilaha illa allah problemi është kë ky ksa fjalë i përmban apo nuk i përmbajt njëri prej këtyre të mdhëve domethënë dhe që janë sot në në në fenë këtyre domethënë kishte marrë një ligjrat të madh e kanë në youtube argumentet argumentet ë euh, argumentet e prera se Kur'ani nuk është fjalë e Zotit Në më thonë që vetëm të atë gjojshë, vetëm pak ligjatë në vitëm e vjellë, në fjallë. Khomeini, që është semelua se revolucionit islamik të iranit, Khomeini ka libra në të cilat thot e nuk ka dyshim se shok të profetit e ka ndryshuar Kur'anin. Dhe thot, se e ka nërmin këta njërë si ndryshun Kur'anin? mëslimon dhe voqëm, se kanë e me. Qa firë janë? Po edhe kurani që ti beson, prej këtynë e të kardë, dhe thos edhe kurani që ti kes, ashtë i një regullë. Njerë i prej këtyre që është prej djetarëve të më lejtë e Hezbollahit në Liban, dhe dhe të qërë kurani, thoshtë, e ke, ke në Youtube, nuk është, është programi, i zbritur. Qa thoshtë dhe këj kurani që keni, dhe thoshtë asë gjë. Ne kem një kur'an tjetër që është katër herë më i madh se ky që keni ju. Etjë etjë, por mos më u fut në detaje, domethënë. Kështu që normalisht populli musliman ato si do ta mashtrojnë. Pa si do të vinë shiitët në Shqipëri për të bërë davet. Nëse do të thonë mohabet e tilla, a ka musliman shqiptar që i shkon mbarë këtu në Njerëzve Kurr? Atë çfarë të gabojt, ka hap një fondacion, Fondacioni i Kur'anit. Emso Kur'an, këtë Kur'an që kemi ne ua mësonë fëmijëve, këtë i gjonë, kanë hapë kurse, gjëra, atyre, atyre, që i njërë antit, thotë, subhanë Allah, në pasërrejt hoqë ati të ditë, këtë gjëmjetin e hoqës, Allah u zoftë hoqë kalanë, Allah u zoftë. Së të këpërdo, këtë të mësojnë kurani në vla, konkursë kurani, të morën qëjnë një ranë për konkursë kurani, botërorë, gjithë botë është ka përën konkursë atje. Normalë në vla qëmimi parë ka kaqë milion, qëmimi dytë ka kaqë milion, normalë vla, që problemi ka. Pa populli, si të dhaj, kështu dhaj, de lahmedin e gjati aty, i thot, do të ashtë dukim Izraelin, nga faqë e dhejo. Po vetëm se ka nga tru hartën të nëni, ka shkunë Sirin, i duke Siria Izrael të nëni, ka fillu me, me rafshu Sirin, ka fillu me more men, a i thoni ju men, në katun këshu i thonë, kër e njësë rjes çot mos e bë, mos e puno këtu, më kat po nisem me an. Nga fundi çohet deri në fund. Ëh, nga fundi çohet deri në fillim të këto me radhë. Kjo është ato si ri, këtë punë po bëjnë. Etj, etj, etj, etj, etj, etj, etj, etj. Ërëndësishme, pra është normale që këta njerëz do të paraqesin dhe do të paraqesin parullat të tilla në mënyrë që të çojnë në vend misionin e tyre dhe punën e tyre. A është ndëve në intereson? është që mos mu marr shumë me këta njerëz sa na duhet neve më me u marr me fen tonë dhe me besimin tonë. Se në momentin që njerëzit në mesin tonë dhe anëtarët e komunitetit tonë, pra besimtarët muslimanë nuk janë të informuar mbi fen e tyre, vjen dikush prej tyre dhe ia shet fen fen e tyre si fe islame. Ia shet fen e tyre si fe islam. Për shembull njëri për tyrën në Angli, kur vishin muslimanët nga konvertuarit anglez për të bërë shahadetin, shahadeti ishte si më poshtë vijon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut dhe se Ali ju është më këmb si profeti dhe dëshmoj se Ebubekri, Omeri dhe Uthmani janë në zjarr të xhenemit përjetësisht. Dëshmoj se Aishja dhe Hafsa janë në zjarr të xhenemit përjetësisht. Dëshmëjë se shokët e profetit kanë mohuar dhe dalë prej fejë e tjere tjere për veç 5 emrave. Shahadet, ne e kemi shumë të thjeshtë në muslimon shahadetin. La, la, la, Allah, Muhammad, Resulullah. Ata kanë shahadetin dë faqë e gjusë, që të quë është muslimon, si pasatë në. Kjo anglezit të një qafaj ka i shkretin. E ka pakte me gjybe, me qarqafë në kokë, sa i rotul makinë në kokë, thotë e kjoj që e ka është më e dashur. Qëse ne duaj të hapim faqen e saktë të vërtetë, në mënyrë që njerëzit të kuptojnë se këta njerëz nuk kanë bën as pak në islamin. Dhe është shumë e rëndësishme që librat e ty që i trajtojnë këto tema dhe flasin kaq haptas, duhet t'u jepen njerëzve dorë, që njerëzit të kuptojnë se kjo fjalë nuk është duke thënë Hoxha Ahmedi se kështu i kishte ndodhi muabet. Po kjo është e vërteta. Librat e ty në janë shitën treg. Nuk është që një fjalë që po e themin ne sot Për bëndë të debat një hoqë, Abdurrahmanin Khumenjës, me njonin për këtyne që quhet e tijani. Për bëndë të debat. Edhe i thotë kjo hoqë, i thotë gjë, i thotë ti, thotë këthom që unë nuk mund të abesoj atë zotë që e bu lehebin, gjajnë e pegamejit e fut në gjëhenem dhe e bu Sufjanin e fut në gjëhenet, se e bu Sufjanin babaj muamëjës, radiallahu anë humë. Thjeta i tha, kuj, tha, "S'është e vërtetë sa ti po gënjen. Po ishin televizor." "A e shihni tha ky tani? A e shihni popull tha u njerëz ta shihni si gënjen këtu apo jo?" Ja. "Si tha ky u gënjen po i tha të gënjen, s'është e vërtet." "Ose ta mund ta kam inçizuar" tha. tha. "Ose tha nuk është e vërtetë." "Po ta kam inçizuar, s'është e vërtetë ti jam mashtrues ta." "Emisioni në javës vazhdoi te debati. Tha, "Si e la javën e kaluar? Ta thash ti jam mashtrues, sa kam thonë aty." "Ësigurta po." Mirta, një thapë kompjutrit. Ky zoni këto, këtë këtë, është zoni im, thaj, Mirta, në gjohet qikë që ke thonë. Edhe e pruni me zë, nuk e besojat zot i cili e bu lehebin e fut në gjenem dhe e bu Sufjanin e fut në gjenem. Tha hama, këtë këtë, këtë këtë, këtë këtë, këtë zoni im, thaj, po të të i theja që se kom thonë. E kom thonë, thë po e kom thonë me kuptimin nuk ka mundësi. Atë, zotë i që athot në kranë, pra Kërë ka venin. Kërë të një thonë, nuk ka mundësi që ta këtë thonë Zotë i këtë punë. Atëherë, kjo, kjo surja, ka kush në esolli. Kush në esolli këtë surë e në Kurani? Në thonë se këtë surë e në e kanë futë. Në e kanë qitë si surë e, po faktikisht nuk është surë e Kurani, këtë punë. Subhanallah. Pra, atë që mundohën të bëjnë armistë e islamit me Kurani, që thonë kërë nuk është fjallë e Zotët, e ka shkruar Muhammedi, e kanë shkruar shokët e Muhammedit, e ku dëgjon, ato që e bën në armistë Islamit, ta bëjnë këta njerëz cili të paraqiten me me rrobë të Islamit, me çallm të Islamit, po që vetëm se me Islamin nuk kanë lidhje. Normalisht që ne populli nuk e bëjmë dot qafir, nuk i shpallim dot qafira popullin prej ty në Ama djetarët e ty në që i din këto muabete dhe i bëjn këto muabete Absolutisht gjukimi i islamit për to është se janë të dalë prej feje Ndërsa populli, populli nuk bëhet qafirë Populli që uatë gjënafqarë Sepse ndoshta nuk i kuptojnë, nuk i, kuptoj, i konceptojnë të gjëra Kështë që gjë është normale që këta njërëz Kur të ashesin ideologjinë të ju e në trekë Do të ashesin me disa termët që Jan termat pranueshëm tek ehli syneti, siç është për shemb rasti Aliut, dashuria për Aliun adhi Allahunhu, Fatimeut Zahra, dashuria për Fatimen Zahra, ë eh, dashuria për ehli Beitin, ata nuk e dinë që ne muslimanët, e, ata e dinë shumë mirë, por nuk duan ta dinë që ne muslimanët dashurinë më të madhe e kemi për familjen e profetit s.a.s.e. Pse? Sepse dashuria jonë më e madhe është për profetin, e si pasoj, për familjen e profetit s.a.s.e. dhe dashuria për sahabët e kemi prej besimit. Nëse dashuria për familjen e profetit është pjesë themelore e besimit. Nëse ne i duam sahabët e gjithë, padyshim që Aliun Radi Allahu anhu e duam edhe më shumë. Pse? Khalifi i katërt. Pse? Pejgamberi sasem i besoi gocën e vet, shpirtin e vet, ja besoi. E boni dhondër dot të pejgamber sa se asem nuk mund ta besonte gocën e tij, vetëm se si një i cili është për njerëzve më të mirë, s'ka dyshim. Apo jo. Ja. Por kë nuk e bën Aliun më të mirë se sa Ebubej, qerra diye Allahu ta alanh. Kë nuk e bën Aliun radi Allahu ta alanh më, më mirë se sa më të mirë se sa Omeri. Kë nuk e bën Aliun më të mirë se sa Uthmani, nëse pejgamber sa sem Aliu i dha i goc Othmani sa goca i dha. Dy goca Vdhish, nusja e parë, goca e pejgamerit, e mërtoj me gocën e dytë, kë, Osmanin. Pa nuk është puna të. Pejgamerit sa o sëlem, në kohën e pejgamerit sa o sëlem, njerëzit thoishin më të miret kenejan e bubekri, o meri, pastaj Osmanin. Dhe pejgamerit i gjallë. Pa nuk sa pejgamerit më stuni kështu sa është taliju më i miri. Erdhi një grup tek pejgamberi sam vitin e fundit tjetër të pejgamberit. Tha O pejgamberi i Zotit, e pyti, dhe kur mbaroi bën një pyetje shumë interesante. Tha O pejgamberi i Zotit, nëse vi vitin tjetër me këtë pyetje dhe nuk djej, ku të shkoj? Pyetje e bukur apo jo? Shumë pyetje e bukur. O pejgamberi i Zotit, nëse vi vitin tjetër me këtë pyetje por nuk djej, ç't pyes? Ku morienton? Tha shkoke e Abubekrit. Shkoke e Abubekrit. Përgamerës asë më gjallë, usmur, usmur, zdilë të do të me falë namazë në gjaminë. Ishte smurë në avdekjes. Qarë u tha grave, letë futet u dhejqës për njerëzit e bubekri. Nuk tha, asë o meri, asë o thmanë, asë aliju, asë Abdullah ibn Mesudi, që pa të thonë përgamerë, kërshdo me e morë kër anin, si që ka zbrit zotë i gjithësis, le qëkoj ka Abdullah ibn Mesudi. Nuk tha të futet imam Abdullah ibn Mesudi. Jo, Tha letëfutët imam për njërzit dhe bubekri. Qa të regon kjo? Si thënë sahabët, për deri sa pejgamerit zotit, këti burri i besoj fëhen dhe besimin islam, pëse mos të i besoj mëne e këti njërju u dhejqen e shtetit islam. Pra pejgamerit i këti i dërzoj fëhen, i thë ti e për këtë punë. Mos të i besoj mëne dë njërën, dhe arsyja pëse shijat Në thoi za, janë prishme e helusynetin, ka qenë për kështë këtë fakt. Pse nuk u bo Aliju u dhejqës, për po u bo e bubekri. Ja kini me hile ju Aliju, si se adonit mirë. Ndërkoshe vetë Aliju, tja besën o e bubekrës e ti e u dhejqës i muslimanve. Në basë e bubekrit, u bo omeri. Vetë Aliju, rrëtëllaut alanu, i dha besën kujtë omerit, si khalifë. Jo vetëm ka që për i dha dhe e gotën Jo vetëm ka që për i lindën dhe ndy të që una njoni në qëjtë e Bubeker Tjetërin në qëjtë e Omer Tani këta njërez do të të ushti Nuk i ledzën këta gjona Këta i ledzën këta gjona Po nuk i interesojnë Djetarët e tyre i din Po nuk i interesojnë që ti nxerin Nërsa popullë është popullë Populli, populli, nuk u tregojnë të gjona popullin Ma djenë nëse ndo njëri prej popullit të tyre I në gjonë të muabete thotë si gënjena i djetari sunit Sa i nuk e dinë që është e vërteta Sepsa ato e, majnë, e imbajnë njerëzit lërgë ledzimi dhe sudimin Që që i zhysi njerëzit vetëm në atë të tyren Dhe i sa ti mpin logikisht Dhe në momentin që i mpin logikisht Del hoxha i tyne apo djetari i tyne Dhe thot argumentet e prera Për argumentet e sigurta Se kurani nuk është fjala Allah Dhe populli, lopët dhe delet Dhe gomerët dhe mushkat E në gjëjnë dhe Allah Ah, që ditën Allahume salli Allah Muhammed Va Ali Muhammed Dhe më thonë njen Shpërlar Dhe janë në pyrë nga truri Që nuk funksioneras një qilizë Dhe e ke pa hoxhën kur futet namaz, në nëse hoxhë a thotë për shemull, për shemull, thotë, bën një gabim kuranë, që bën gjemotit? E korijon, po nëse ka bën prap hoxha, që bën gjemotit? E korijon, po nëse ka bën prap gjemotit që bën? E korijon, se len gjallë bot me e kaluaj jetin. Kur sa i ulët para popullit mi vetë, 2000 veta, veta thotë do t'u jap argumente se ky Kurani që keni në dor s'është fjala e Allahut. Dhe populli ngjojnë dhe su lëvizas si gjon nga trupi i tyre dhe nga qimet e trupit të tyre. Do thotë se si nuk janë këta njerëz normalë. Është përlar, është bër lavazh, edhe thjesht jetojnë si njerëz kod. A mund të bësh shafira këto? Valla nuk mund të bësh shafira. Nuk mund të bësh Ska në lidhje këto me jetën. Ta quen summon, bukmon, omjun, të shurder, të verber dhe me metë. Ska në lidhje fare. Kështë që mosu që ditë, kërë këta njërës pëtasin e mëllët e heli bejtit, kërë këta njërës tonë Aliu, Aliu, Fatime Zahra, Huseini, Hasani. Ata pra e vranë Huseinin. Kështë e vranë Huseinin? Baba i me vranë. Ata e vranë. I thënë hajde se në keneve, kërë shkojë kërë e lana tje, fillikat. Edhe i thënë hajde dhe e lana në fush. Pse i gjujnë vetës me shpata sot dhe me thika, me goshta. Për këtë pun i gjujnë, se thënë e lana më tratëtumë njipi në perigamerit, sallallare e sallam. Etjere, etjere, kështë që më së që ditë, pra më së që ditë, nëse këta njerëz thon Aliu radiallahu anhu, nëse këta njerëz thon Fatimia, Zahra, nëse këta thon Hasani, Husaini, ehlibe, mos u çudit, është normale mi fjalë. Sepërndyshë, si do të jeste rrota e mashtrimit? Pa duhet lyr me vaj. Vaji i rrotës kush është? Ehlibeyti, Aliu, Fatime tu Zahra, Hasani, Husaini dhe populli thot, ç'të keq që kavlla tani pse e duan Aliun më fort. Ku është problemi rbur? Po jo, vallahi billahi vallahi billahi wallahi billahi ata nuk e duan Aliun më shumë se sa e dum ne për Zotin që s'ka zot tjetër për vërtet. Wallahi ata nuk e duan Fatimen më shumë se sa e dum ne. Wallahi ata nuk e duan Hasanin dhe Husajnin më shumë se i dum ne. Për Zotin ata po ti donin do ti pasonin. Aliu radiullahu taala anhu Fatimetu Zahra, Hasani, Husaini nuk i kanë ftuar njerëzit në lutari. Nuk i kanë ftuar njerëzit me dal për feje. Nuk i kanë ftuar njerëzit që të mohojnë Kur'anin. Nuk i kanë ftuar njerëzit që të besojnë se Imamët kanë dorë universin, kanë dorë fatet e njerëzve. Nuk i kanë ftuar njerëzit që besojnë se Aliu radhiyallahu anhu do të, të bëjë gjyqjin në botën tjetër. Ata këtu besojnë se në botën tjetër nuk do ta bëjë gjyqjin Zoti. Do të vjali ju, r.a. do të filloj gjyjin me njerëzë, këta khecë, të këtu, të këtu, të nxëhenem, të nxëhenet, hëtë, të këllo, të iskëllo. A mund t'jenë këta njerëz muslimon? La, vërëbë bil Ka'be, jo ja pasha Zotin e Qabës.